Pokol a paradicsomban Közelről még sokkal szebb volt a tele. Mindenütt tisztaság, rend, modern, ipari szellem, elsőrangú szakemberek kezenyuma. A zöld zsalus házsor tulajdonképpen egyetlen hosszú, keskeny épület volt, belül praktikusan egészségesen felhasználva. Csatornázás, villany, folyóvíz és hófehérre oh, remeszelt falak. Két-két lakásra jutott egy fürdőszoba és egy konyha kényelmes bútorok, fazsalukkal is elzárható moszkítóhálós ablakok. A kikötő túlsó oldalán állt a törzsépület. Szép, egyemeletes ház volt, itt a raktár, az iroda, és itt laktak a társaság emberei. Távolabb, a sziget belseje felé állott a kis számú benszülött segédmunkások blokkháza, szintén tiszta, rendes, a higiénia követelmények megfelelő épület volt. Egy trader nevű alacsony köpcös, vastagnyaku hollandus fogadta őket a parton. Érdes hangját igyekezett barátságosra változtatni. Üdvözölte a társaság nevében a telepeseket, közölte velük, hogy ő lesz a főnökük, ő osszabba a munkát, és a jávában aláírt szerződésük értelmében a felügyelőknek, de elsősorban neki engedelmességgel tartoznak. Ezt pár valamennyien tudták szerződésük feltételeiből, és tökéletesen megfelelt a sziget-tenger szokásainak, ahol az üzletvezetőség a dohány és gomüültetvényeken szinte feudális hatalmat gyakorolt, a területen élő tisztviselők is alkalmazottak vele. Általában azonban, aki engedelmeskedik, betartja rendet, annak nincs oka panaszra. Trader felszólította őket, hogy költözzenek be a szállásra, aztán jelentkezzenek a törzsépületben. Egy Hestings nevű angol vette át ezután őket. Ha ez lehetséges, még magasabb volt, mint a favágó Bauer, de keményebbnek látszott. Rövidesen megfigyelhették, hogy a társaság emberei válogatott herkulesek, nabbarnitott, markáns, erőszakos típusok. Lakrészeiket megfelelőnek találták, csak lengi volt megakadva, mert nem volt vízhatlan revolvert és tartott tőle, hogy a szigeten megfogja a rósdal fegyvert. Sokáig keresgélt alkalmas hely után, végre is rongyba csavarva a és az ismétlőt, a konyhaszekrény felső polcára tette, amely a romladó ételekre való tekintettel egy gumiszalag révén elég jól zárt. A törzsépületben azután, miután beírták őket egy nagy könyvbe, Tom élénken örült, hogy nem hozott magával vízhatlan Ugyanis közölték velük, hogy távol létükben átkutatták a podgyászukat, és mindaddig, amíg a szigeten vannak, ő fegyvereiket a társaság letétbe veszi. A gyarmatügyi minisztérium rendelkezése szerint a Márkeszasz szigetcsoportra való fegyverviselési engedély nélkül lőfegyvertartása tilos. A felügyelők természetesen valamennyien rendelkeztek ilyen engedélyek, és a hozzávaló a kolt pisztolyokkal. Ez ellen senki sem szólhatott. A társaság köteles betartani a minisztérium intézkedéseit. Tom azonban nagyon örült, hogy önkéntelenül is elrejtette a revolverét. Félembernek érezte volna magát nélküle. Közölték velük, hogy reggel kijelölik szolgálati helyüket, a munkaidő napi 8 óra. A raktár rendelkezésük rááll hitellel, és a szükséges cikkeket nagybani beszerzési áron vehetik igénybe, tehát senkinek sem kell tartania attól, hogy a társaság üzletet akar csinálni munkásai utaltságából, ahogy ez nem egy szigetem, sajnos jövedelmező mellékűzletágat képezi a termelésnek. Mindezt végighallgatta a tizenkét munkavezető is, mint egy uniformizáltan, egyforma külsővel és arckifejezéssel. Fehér bricseszben, fekete lakcsizmában, parafak látakott és inget kabátot összevontak egy felső roha konstrukcióban, amely egyesítette az egy szál inglenge előnyei a jó kabát tulajdonságaival, amennyi berendelkezett zsebekkel is. Zsinóron egy-egy hatalmas revolver függött rajtuk, nyakuktól a nadrág zsebig. Az arcuk komoly volt, csokoládészerű és rideg, mint a kő, de mindenkivel nagyon ugvarírásan bántak. Azután összeismerkedtek vacsora közben a régi telepesekkel, akik szám szerint 18-an voltak. Az épület közepét nagyobb helyiség alkotta, itt közösen étkezhettek a kedvük oldrá. A falon térképek és statisztikák függtek. A régebbi telepesek nem látszottak túlságosan vidámnak. Asszony csak egy volt közöttük, egy német szűcs felesége, Róznerné, szemei sötétel be, arcán sárga bőrfonyadozott, háta erősen meghajlott. Rózner 40 éves volt, de ősz, ráncos és nagyon fáradt tekintető ember. Hawkins az elektrotechnikus köhögött. A többiek csendben vacsoráztak érkezett zajos és vidám társaik között. Mióta vannak itt? kérdezte Lorimer rosner -től. Két éve, felelte a szűcs egyszerűen. Az ellátás jó? Nem rossz, mondta közömbösen. Most már többen érdeklődtek. Nehéz a munka? Milyen a bánásmód? Kitérő válaszokat kaptak. A régi telepesek vonogatták a vállukat. Eredetileg hányan voltak? kérdezte Jörzen. Hetvenen. És miért mentek haza a többiek? Nem mentek haza. Hát hol vannak? Meghaltak. Döbbent csend lett. Most hirtelen valami nyomasztó sejtelem nehezedett rájuk. Hawkins tuberkulotikus fátyolozott hangja törte meg először a csendet. Mi is meg fogunk halni. Maguk is. Minek jöttek ide? Hallgasson! Szoltlár Rozner aggódva, és valamennyi régi telepe sijetten forgatta a fejét. – Hm? – mondta Langley. – Szóval így értették, hogy akar -e az ember a paradicsomba jutni. – És ha szabad érdeklődnöm, mitől haltak meg a néhajjak? – Rövidesen megtudja, – mondta Hawkins és leintette az agályoskodó róznát. – Miért ne beszéljek? <gül> Mit csinálhatnak vele? Én már úgyis el vagyok intézve. Erős köhögési roham rázta meg, az arcán két égőpiros folt gyúlt ki. Ennek a szigetnek az éghajlata olyan, hogy csejen magaslati üdülőhely hozzá képest. Az élelmezés nem rossz, de egyoldalú. Főzelékféle nem terem a szigetem, és a gazemberek jóformán csak szárított halat és húst adnak. Sokat vitt el a skorbut. A lapos vulkanikus szikláról visszaverődő meleg 60-65 fok. Most vegye hozzá, hogy napon teljesik. Három év óta telepítenek, és csak 18-an élünk, pedig telepes még nem hagyta el a szigetet. A hajózási zónától 14 nap távolságra fekszünk, erre csak minden 5 évben egyszer vetődik hajó, valami délsarki expedíció. Most már tudják a helyzetet. Jó szakát! Másnap már nem volt szükségük információra. Délelőtt vad, trópusi zápor csapott le, aztán a hirtelen párolgás füllesztőköt beborította a szigetet. Két csoportban dolgoztak. Egyik részük a gumiültetvényen, másikuk a foszfátbányában. A benszülöttek csak napszámos szolgálatot végeztek a fehéreknek, tehát kemény munkájuk volt. Nem hajszoltak senkit, nem durváskodtak a felügyelők, csak ott sétáltak csoportosan revolvereikkel, és azt sem bánták, ha valaki leült pihenni. Tizenkét felügyelő lakott a törzsépületben. A köd és a hőség, mintha belülről akarná szétrepeszteni a fejeket. Andráotti kétszer ájult el, mire benszülöttekkel hazavitették, hogy pihenjen. Miután a köd elszállt, moszkítók milliárdjai döntek mindenfele, az összeszurkált emberekből csurgott a vér. A munkafelügyelők tíz lépésre bűzlöttek valami terpentinszerű anyaktól, ami visszatartotta tőlük a szunyogokat. Lengli a bányaszivattyúhoz volt beosztva. Délben odavágta csavarkulcsot és felment a törzsépületre, Traderhoz. Hallja maga. micsoda disznóság ez itt a szigetem! Mit óhajt? kérdezte nyugodtan a köpszös. Hol van a paradicsom, amit ígértek? Hogy mernek ide embereket hozni? Követelem, hogy a feleségemmel együtt nyomba szállítsanak el innen. Nagyon szívesen, ha a szállítási költségeket megfizeti. Mi nem tartunk itt senkit erőszakkal. Ha nem tetszik, mehet ahová akar. Dítalan visszafuvarozást azonban ilyen távolságra nem engedhetünk meg magunkra most pedig ajánlom magam. Nyomban távozom, előbb azonban engedje meg, hogy önt és igen tisztelt barátait Pimaszga az embereknek nevezzem. A választ nem várta meg, és elsietett. Az egyik felügyelő megállította lent. Miért hagyta abba a munkát? Mert nincs kedvem hozzá. Ezen a gyalázatos helyen nem dolgozom. Azt megteheti, mondta vállat vonva Hastings, de nehézségei lesznek az élelmezése körül, ugyanis aki nem dolgozik, az természetesen nem kap hitelbe ellátást. Goodbye! És ott hagyta. Na, Langley, ha ebből a szurokból kimászik, akkor gratulálni fogok, mondta magának rossz kedvén. Aztán volt annyi esze, hogy visszamenjen a munkahelyére. Ellen félig aléltan feküdt az ágyom. Nem tudta elhinni, hogy apja az egyik tulajdonosa ennek a pokolnak. Ebből ruházták, nevelték, ebből van villájuk Vertevredenben. Kezdte megérteni Meulen írtózatos hatalmát az apja felett. Mert ez csak úgy lehetséges, hogy ez a szennyes ember vitte bele fokonként apját is az egészbe. Milyen furcsa a végzet. Ő fog vezekelni ezért a bűnért. Tahán sohasem derül ki, hogy itt halt meg ezen az ocsmány szigeten. Szegény ezt a derék fiút is ő csalta ide. Aztán elájult, mert a mennyezetről egy csészeajnagyságú pókereszkedett találassan. Délben már az új telepesek is csendesen ültek az asztal körül. Arcukon a rémület és a szenvedés súlyos évek munkájának beillő komor nyomokat hagyott néhány óra alatt. Grábof né dél óta valami merev, árapotba feküdt szobájába. Lorimer kisfia már reggel lázas volt. Egyetlen nap alatt már rabszolgák is lettek. Tudták, hogy ég és víz közé vannak zárva egy kis folton, kiszolgáltatva tizenkét fegyveres óriásnak, akik egyben az élelmiszer birtokosai is. Egy benszülött áthozta kis csomagócskákban a kinnin a Langley, aki különben a konyhába aludt, lefekvés előtt eliszobájában ült, és igyekezett megnyugtatni a lányt. Ne féljen, amíg a férjét látja. A szivattyú mellett egész jó kis robbanó motor találtak. Ha rá tudom szerelni egy ilyen benszülött kajakra, ne kivághatunk a tengernek. Eli már sokkal nyugodtabb volt. Érezte, hogy a férfi sorsát nehezítené meg, ha elhagyná magát, mint a többi asszony. És most már jól tudta, hogy nagyon szereti Tomot. Olyan nagyon szereti, ahogy csak egy nő a férjét szeretheti. De úgy látta, hogy a fiú barátságnál többet nem érez iránta. Tudja, mondta Ellinek. A hátra lévő hónapjaimból szívesen odaadnék néhány hetet, ha az új Hollandia RT valamelyik igazgatójának a nyakát néhány percre hálásan megszorongathatnám. Az asszony először nem felett, sötéten nézett maga elé néhány pillanatig, majd szomorúan a fiú fejére tette a kezét. Nem el nagyon a célját, ha az én nyakamat szorítja meg? Ugyanis az egyik igazgatónak a lánya vagyok hülyéskedni méltóztatik? És Ellie szépen csendesen elmondott mindent. Az első telepítés csődjét, a házassági ajánlatot egész odáig, amikor az ablakon keresztül lengé fejére potjatt. Tom nagyon mélyeket szívott a cigarettájából, és sokáig hallgatott. Csak egyet nem értek, és ha ezt megérteném, ismét felajánlanám az előbbi néhány hetet. Hol itt az üzlet? Nekem igazán van üzleti érzékem, ilyenki vagyok, de fekete meg, ha ezt értem. A munkával alig törődnek, egy kis gumi és kóladió, olcsó foszfát. A gőzhajó költségeit se fedezi, és maga milliókról beszélt, özöllő vagyorról. Azt hittem, hogy Vilma egy gyönyörű, hatalmas telep. A milliók különben igazak ezt elhiheti. Milliók? Ha ez a sziget gyönyörűen termelne, akkor se hozhatna többet egy évben, mint tíz százalékot, és csodálkoznék, ha az egész befektetés 000-nél többbe került volna. Szóval az 50 ezer. Hol vannak itt a milliók? Nem értem, de ki fogom találni. Jó szakát, Langliné! A lány utána fordította a fejét, azonban Tom nem nézett vissza. behallaczott a konyhából levetett cipője, koppanása és örökös halk fütyűrészése.